בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה המשך, תנ"א. ברוך השם יום ג' פקודי תרד ברסלב. שלום לאהובי בני שיחיה. מכתבך קיבלתי אתמול בבוקר, כי הייתי מצפה הרבה למכתבך. אך בתוכו היה רצוף האיגרת מרבי אברהם בר שיחיה בקול זעקה גדולה ומרה, כי נפטרה בתו חנה חיה על ידי המכה שהיה בפיה. והשתמשו עם הדוקטור בהיותי שם כידוע לרב נחמן. ועוצם צעקתו עד הנפש, כי בשנה הקודמת נעדרו אצלו שני בניו, היינו בן ובת. השם יתבח ירחם עליו ויאמר לצעותיו די. ויזכה לגדל מעתה בנותיו שיחיו, ויושיעו בכל הישועות. וקודם שהגיע מכתבך אתמול, קיבלתי בבוקר מכתב קטן מידידינו רב נחמן מאייסין, שזוגתו ובתו אינם בקו הבריאה. וביתו הקטנה חולה ביותר, אשר מטבח יסעדה מהרה. ומה שבביתי עתה כבר נשמע לאוזניך, שכלתי מוטלת על ארז דווי בכאב עצום בפיה, ואין יודעים מהו. וגודל כאבה אי אפשר לבאר. וזה יותר מעשרה ימים שמוטלת כן, ואינה אוכלת כלל. רק חיותה ממים חיים. וגם זוגתי תחיה נחלשה, והיום הולכת בבית הילה לכל, אבל אין לה כלל. ואתה יכול להבין גודל הרעש, מה שיש בלב כל אחד, על שאיני מרעיש העולם בדוקטור עם שלוחי המזיקים, אחמנה ליצלן. רבי אפרים, נכד רבנו ז"ל, יש לו עדיין קדחת רביעית בביתי, וצועק עליי בכל פעם מעניין עניותו ודוחקו, ושהוא נע ונד כל כך ואין לו כותון לתלבוש וכו'. וכל זה עובר עתה בעת שאני טרוד מאוד להכין צורכי נישואין לבני שיחיה בעת כזה סמוך לפסח, וכמה דברים חסרים לי ואיני יודע מה לעשות. וגם נחדי, בן בתי חנה צירל, תחיה. היה חלוש ומסוכן מאוד, רחמנא יצלן. ובתי, היא אחותך, בכתה עלי בכל היום. ועתה תהילה לכלא, יש לו שינוי לטובה בעזרת השם ידבח. השם ידבח בהחמיו יגמור רפואתו מהרה. וגם מכתביך נשלחים אלי בכל פעם, אני שומעם ומבינם, וידעתי מה חוויך. ומלבד כל הצעקות וההנחות שאני שומע בקולת מאנשי שלומנו בפרנסה ובנים וכולי, ושלום בית ואיסורי המחלוקת, שזה סמוך בזה, ועקרו דפי מספר האלף-בית. ובתוך כל זה צריכים להתפלל שלושה תפילות ביום, וללמוד ולזכור בעלמא דעתה. ובאמת, זאת נחמתי בעוני. לולא תורתך שעשועי, אז אבדתי בעוני. ומה גדלו מעשי השם שהודיענו מקודם, אשר הודיענו על ידי הנחל נובע מכור חוכמה, אשר דבריו עמוקים מאוד. הוא מחיה את הכל בכל מה שעובר עלינו. השם ידבח ירחם מעתה. ואני בעוניים מוצא הרחבות רבות גם בתוך כל הצרות האלה. ואני מודה על העבר, ומבקש על האבא שיצילני השם ידבח בהחמיו מכל צרה וצוקה. ואני מצפה לישועות בכל עת, כי מכל צרה יצילני. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים שלא לבזות ספריו הקדושים, אדרבא, וצפות שיתפשטו לעיר פני תבל. והנה לא יכולתי להתאפק מלהודיעך קצת מצערי, כי עדיין לא הודעתיך מחצה מכאב לבבי, אבל דע בני חביבי כי גם השמחה שבלבי, להתגבר בחסדו להפוך היגון והנחה לשמחה, לא הודעתיך, כי מידה טובה מרובה. ולהשם התקווה שיושיינו מהרה למען שמו ויהפוך הכל לטובה. לעת עתה אני וכולנו צריכים רחמים רבים וישורות גדולות. ואליו תלויות עינינו עד שיכוננו מהרה למען שמו. ולמען אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא הסבא דסבין. כי לא יטוש השם אותנו, יתר מזה אין פנאי להעריך, כי עדיין לא הנחתי תפילין לרבנו תם. והנה בשבת זו הסמוך אי אפשר לקרוא תחתן. שיחיה לתורה כאשר שמע כבר מפי רבי דוד שיש עיכוב גם עם חוטני. ועתה הוא לטובה. ואני מקווה להשם שבשבת שאחריו, שהוא פרשת ויקרא, יהיה נקרא לתורה בחסדו ושעותו ידבח. והחתונה איני יודע עדיין היכן תהיה, אם פה, אם פליפויץ. ועצת השם היא תקום. וכל מה שכתבתי לך הכל, כדי שתבין כמה וכמה צריכים בכל עת להתגבר לחטוף טוב מתוך כעס ומהחובות של זה העולם. ולשמוח בזה, ולהפוך היגון והנחה לשמחה שאנו זוכים בעולם הזה, המלא כעס ומחרובות. כי דברים כאלו עוברים בכל העולם, כמבואה בכל הספרים, ממהירות זה העולם. כמו שאמר רבנו ז"ל, שנראה שבכאן הוא הגיהנם. ואף על פי כי איננו חוטפין בכל יום לומר קריאת שמע, לייחד שמו ידבח פעמיים בכל יום בטלית ותפילין, זה חלקנו מכל עמלנו. ואנו צריכים להתגבר בכל עוז, לשמוח בכל מה שעובר על האדם בכל יום. לקיים, ונשמח בדברי תורתך ומצוותך על עולם ועד, כי אם חיינו וכו'. והכל על פי מים עמוקים, עצה של הנחל נובע מכור חוכמה, שבכוחו הגדול לדבריו העמוקים והתמימים, ומשמח גם אותנו בנפלאותיו העצומים. עדי נזקי מהרה לצאת מכל הצרות, נגילה ונשמחה בשעתו. דברי אביך, נתן וברסלב, ושלום לכל בני ביתו שיחיו, לכל אנשי שלומנו שיחיו, ובפרט לרבי נחמן נכד אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. תנ"ב בעזרת השם יתבח יום א' ויקרא תר"ד לפרט קטן ברסלב. בעל הישועות, בעל הנחמות, יושיע וינחם את ידיד נפשי הרבני הנגיד הוותיק, הנדיב מורנו הרב אברהם בר שיחיה עם כל יוצאי חלציו שיחיו, ויאריכו ימים ושנים. ויגדלם בנחת לאורך ימים ושנים טובות. ויזכה להוליד עוד בנים ובנות חיים וקיימים, ועושה רצונו יתבהך באמת. עוד ינבון בשיבה טובה ויקוים בהם, ופרי הארץ לגאון ולתפארת וכו', אמן כן יהי רצון. די ידידי מחמד נפשי, כי קיבלתי מכתבך ביום ב' פרשת פיקודי העבר, שנתעכב עד אותו היום באומן ובתולשין. כי בהיותי באומן עד ערב ראש חודש אדר לא הגיע לידי. בגודל התענוג שקיבלתי ממכתבך תוכל להבין מעצמך. השם יתבהך לסמכנו כי אמותי ניתנו. והנה מקודם סמוך לביאתי מדרכי לפה, שלחתי איגרת עליכם ואיחדתי הדיבור לידידנו רבי אבלין אירועי העיר, מחמת שהיה עלי ליבי, דו, ליבי דווה מחולשת ביתו ז"ל, שהייתה קרובה למיתה יותר מחיים, אך אף על פי לא ידעתי ברורו של דבר. על כן איחדתי הדיבור לרבי אבן נירו יאיר כאשר כתבתי שם. ורמזתי לך שם גם כן שאסור לערער אחר מידותיו של השם ידבח. כי צדיק השם וישר משפטיו והכל בחסד וברחמים. אך תפילותינו להשם שיוסיף רחמים מחסדים גדולים ויקוים וכאב שקה ייתן לכם רחמים. שימסור הרחמנות בידינו. שתזכה אתה וכולנו לגדל בנינו ובנותינו. ולהתפרנס באושר וכבוד, ולעשות רצונו נדבח באמת. והנה אתה אספר לך צרותינו ותלאותנו, אשר עבר בביתי ביתים הללו, השם נדבח ירחם מעתה. היות כבר שמעת שנפטר בנו הקטן הנחמד של בני דוד צבי שיחיה, כאשר סיפרתי לך בתשירין, והוא שבר גדול אצלו, כי הוא חולה ובעל חטוטרת, ועני ואביון, ואין לו שום נדן אפילו פרוטה אחת. רק מה שאני בעניותי מחזיק אותו זה תשעה שנים. והיה כל חיותו ונחמתו בנו הנעל שהיה יפה עיניים. ובחורף הזה נשבת משוש ליבו, השם יתברך ינחמו. עתה הייתי בליפוויץ, והגבלתי זמן נישואי בני נחמן שיחיה בראש חודש ניסן. ובאתי לביתי על שבת פרשת זכור, והייתי רוצה להכין עצמי על החתונה. ותוך כך נחלשה מאוד כלתי אשת בני דוד צבי שיחיה. וגם הייתה מעוברת בחודש השמיני, והיינו מצפים שתלד זרע של קיימה, וזאת תהיה נחמתנו, בפרט נחמות בני הלל. ותוך כך נחלשה מאוד, כי היה לה חולת ומכה בתוך פיה. וביום ד' פרשת פיקודי העבר נפטרה לעולמה ושבקה לה נחיים. והולידה עוולה דחר מיתתה כנהוג בישראל. וזוגתי ובניי, ובפרט בני דוד צבי שיחיה, הם עתה אבלים בביתי. וגודל המרירות שעבר עלינו תוכל להבין מעצמך על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. בעל החסד, בעל הנחמות והישועות ינחם ויושיע את בני דוד צבי שיחיה וינחם את כל האבלים שבביתי ויהפוך אבלם לששון. רחמנו יגדור פרצותינו ופרצות כל ישראל וינחם כולם בתוך אבלי ציון וירושלים. ועתה אשיב לדברי לדברי <coughs> ממך, הדיד נפשי ולבבי, מה שכתבת לי, צערך בקובלן הרבה יפה עשית. כי כך חובתנו לשמוע צער חברתנו. השם יתברך יאשיע שלא ישמע עוד שום צער וצווחה ברחובותינו. ובפרט שאתה גזע קודש, צמח צדיק, אדירנו מורנו ורבינו, אור חיינו לנצח. בוודאי חובה עלי לשמוע קול צעקתך, ולהתפלש בעפר לאפשוי וברחמה, לפני השם יתברך עבו ישועתך. אבל אהובי, בני ותלמידי, פרי צדיק עץ חיים. מרוב צערך, רחמנא ליצלן, שגית מאוד בכמה דברים שכתבת לי, כמו שעה בנפשי. שכתבת שאתה הפקר אצלי, וגם כנגד השם ידבח, מנהיג עולמו בחסד, נזרקו במכתבך דברים אשר לא קראוי. שכתבת מה שנבראנו בעולם כדי לייגע בני האדם. מאוד השכלת בדבריך. השם ידבח יסלח לך, כי מרוב שיחך וצערך כתבת שלא כראוי. השם ידבח יודע גודל צערים מכל אחד ואחד מאנשי שלומנו, אפילו מהקטנים והעניים. מכל שכן וכל שכן מזרע קודש של רבנו ז"ל, שכולם תקועים בליבי יותר מבני ויוצאי חלצי. כי הם חיינו. ובפרט אתה, שתהילה לקל עזרת לי הרבה בישועת השם, ובפרט על עסקנו וכולי. השם יתברך, יושיעך שתוסיף עוד כהנה וכהנה, כי שכרך לא יקופח לנצח, וצדקתך תעמוד לעד, ורק זה נשאר לאדם. היעלה על הדעת לומר או לכתוב שאתה הפקר אצלי, חלילה, חלילה, לכתוב כדבר הזה, אשר אין לו שחר. אף על פי שכתבת לי, כמגביה אותי, שאם הייתי רוצה לא עבר עליך כאלה, זה שטות יותר. כי אם יעקב אבינו אמר, התחת אלוקים אנוכי, אנן יתמד יתמד, מה נאמר, מה נדבר? האמת שגם בעניותנו אנו מחויבים להתפלל עבור אנשי שלומנו, בפרט עבורך ועבור כל גזר רבנו ז"ל, וגם כי יש לנו כוח גדול של רבנו ז"ל. אבל אף על פי כן אסור ואי אפשר להתעקש על שום דבר, רק לבקש רחמים ותחנונים הרבה. והשם הטוב יעשה, כי הוא ידבח שומע תפילת כל פה. אחית בזוהר הקדוש, כי אית זימני נדלה שמע חס ושלום. והנה זמן מנחה הגיע והפס נחוצה ואי אפשר להאריך. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מירה וכולי, ואסור לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וכבה להשם ויושע לך, ותזכה לגדל בנותיך לחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים, ולהוליד ולגדל עוד בנים ובנות חיים וקיימים לעבודתו יתברך. קרנות תרום בכבוד, ירום ונישא וגבוה מאוד. ויתחיל מעתה להוסיף מעשים טובים וצדקה. ואפרש שיחתו לפני השם יטבח בכל יום. ויוסיף להרבות בלימוד התורה הקדושה בכל יום, ובפרט ספרי הבנו ז"ל. ולהשם התקווה שהכל יתהפך לטובה, ותזכו אתם שם ואנחנו פה לקבל חג הפסח הקדוש הבא לנו לטובה בשמחה. ויושיינו בכל מה שאנו צריכים להיוושע. מגודל הנחיצה ובלבול דעתי עתה, אי אפשר להעריך יותר. נא להשיבני מיד אם קיבל מכתבי זה, וגם לשלוח לי על פסח כאשר הבטיחני, ולהשתדל לקבל מאנשי שלומנו כל מדי אפשר, כי השעה דחוקה והוצאה מרובה מאוד. ומובטחני שמאליו אזדרז לזה. דברו אבוא באמת לנצח, בלב הנפש, הכותב במר נפש, ומצפה ומחכה לישועה. וגם עתה אני מתגבר להפוך היגון והנחה לששון ולשמחה ולהשם הישועה נתן מברסלב. ושלום לידידי הוותיק מורנו הרב אבנין רו יאיר. עדיין לא קיבלתי תשובה על מכתבי הראשון הנ"ל, וכעת אין פנאי כלל אם ירצה השם כשיגיע לי מכתבכם, אמהות כהבטחתכם, אשיב לכם בעזרת השם מטבח קראוי דברי אמת וצדק הנובעים מהנחל נובע מקור חוכמה. ושלום לידידי רבי משה מלם בן דרועי העיר. יראה לקיים הבטחתו, ומאליהם יבינו שהחתונה נדחית עד לאחר פסח. ויש לי צער גדול מזה, וגם ההוצאה מרובה על ידי זה, וגם הוצאות כלתי ז"ל, שנפטרה, הייתה מרובה. השם ידבח ירחם ויושיע ויהפוך הכל לטובה. ואתם עשו מה שעליכם, והשם ידבח יגמור בעדכם לטובה. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה לכל אחד לפי מעלתו הרמה, ואי אפשר עתה לייחד הדיבור לשום אחד מהם. השם הושיע כי לך תלויות עינינו. אף על פי כן, אשרינו אשרינו שאין לנו מתנגדים על אור כזה, ובפרט אנוכי הדל. השם ידבך יודע שזה כל נחמתי בעוני. ברוך אלוקינו שבעלנו לכבודו והבדילנו מן הטועים בכמה בחינות, ונתן לנו תורת אמת. תלוי תורתך שעשועי וכולי. זאת נחמתי באוני כי אמרתך חייתני, נא תן הנעל. תנ"ג ברוך השם יום א', שמיני, י"א, ניסן, תרד, ברסלב. חיים ושלום ושמחה וששון לכבוד אהובי ידידי, אחי וראי כנפשי. הלא הרבני הוותיק, פרי צדיק, עץ חיים, הנגיד המהולל, מורנו הרב אברהם בר שיחיה עם שלום זוגתו תחיה, עם כל יוצאי חל"ציהם שיחיו. השם ידבח יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב, בנעימים, ויזכה לגדלם, לחופה ולמעשים טובים, אמן כן יהי רצון. ולידידי הנגיד הוותיק, מורנו הרב ביילי שיחיה, עם שלום זוגתו תחיה, עם כל יוצאי חלציהם שיחיו. עוד ינובון בשיבה, והיה כגן רבי, אמן כן יהי רצון. בבואי לביתי סמוך לפורים שלחתי מכתב עליהם, תכף אחר פורים. ועדיין אין לי שום תשובה, אין קול ואין כסף. ואני מצפה בכל יום שיבוא מכתבם עם מה שהבטיחו כמה אנשים לשלוח לי על פסח. ורבי משה מברסלב התחייב לעסוק בזה, וגם עליכם מותר להשגיח בזה. ועדיין לא ראיתי כל תמונה מכתב יד קדשו. אפשר כבר יצא משם, אבל עדיין לא קיבלתי מאומה. עוד כתבתי איגרת זה שני שבועות ולא קיבלתי שום תשובה. כעת אין לחדש דבר, רק בקשתי, ואם עדיין לא יצאה המעות מתחת ידם. או אם יצא מקצתו ולא כולו, שיעשו למען המצווה ולמען אהבתנו החזקה, וישתדלו בכל כוחם לזרז, לשלוח מיד. אפילו בכל המועד פסח הבא אלינו לטובה, בלי שום עיכוב כלל. כי צורכי ביתי ובפרט צורכי פסח מרובים מאוד. וכבר הודעתי מצרה גדולה שהייתה בביתי, רחמנה לצלן, שנפטרה כלתי אשת בני רבי דוד צבי שיחיה, שיחיה תהיה משמטה צורה בצרור החיים, ונשאר בני אלמן. ואני צריך להסיום מחדש, והוא בעל מום, והחשיבות שלי ידוע לכם בעולם, וכל מה שבלבי מכל הצדדים אי אפשר לבאר, בלתי על השם עיני תלויות בכל עת, עד שיכוננו למען שמו, וגם הוצאות חוליה וקבועתה עולה לסך מסוים. השם יתבח ינחם את בני בכל, ויושיענו מהרה בכל מה שאנו צריכים להיוושע. הנה דעתי מוכרח לחשוב מחשבות אודות תיקון הבית המדרש שלנו כידוע לכם. ובקהילתכם רובם לא נתנו מאומה. והבטיחו לשלוח קודם פסח או אחריו מיד. על כן למען השם יתברך יראו להשתדל בכל כוחם לגבות אצל כל אחד מה שהתנדב כבר, או מה שצריך להתנדב עתה, וישלחו מיד באופן שיגיע לידי תכף אחר פסח. כי איזה ימים סמוך אחר פסח אני מוכרח לנסוע לאומן עבור תיקון אגב כנ"ל. ידי כי אם מעט, אני מצפה על אמהות שיגיע מהם כהבטחתם. נע מאוד לזרז בזה, הן מה שצריכים לשלוח עבוריהן עבור בית המדרש, הן משלהם, הן נשאר אנשי שלומנו הכשרים לדיבי עם יברכם השם ויצליחם בכל אשר יפנו, וכל הזרי הרי זה והנה בסוף מכתבי אני אשלח אליך הודעתיך שנעשה קטטה גדולה בבית גיסחר בשמחה ברוך שיחיה, ועמך תחיה יצאתה מביתו אל בית הרב. אחר כך יצאה גם אחותך תחיה מבית בעלה לבית הרב נאור יאיר. וגודל הצער והעוגמת נפש שלנו שהיה לנו מזה אין לשער. כעת אחרי טרחות וגיאות וריבוי דברינו תהילה לקל חזרו לביתם, עמך תחיה ואחותך רבקה מרים תחיה. ביום ה' פרשת צו ועבר אך עמך תחיה עמך תנר, בשמחה ברוך, נראו יאיר, אין להם שלום בשלמות. וגם אשר פעלנו שתחזור לביתה, הכל היה על סמך שעמך תחיה תישא בקיץ הזה לארץ ישראל. וזו טובה וגדולה לת... לפניו בכל העניינים, כאשר דיברתי עמך בזה. על כן דעתי שתראה לקיים דברי שכתבתי לך באיגרת הקודמת, שתבוא אחר פסח בסמוך לפה, וזה טוב ויפה לך מכמה טעמים. ואם לא תהיה מופנה לבוא מיד אחר פסח, תבוא איזה ימים אחר כך. ומן הסתם תבוא תחילה לאומן. וקרוב שתמצא אותי שם, ונתעלסה באהבים יחד איזה ימים. ונצא יחד לשוח בשדה הקדושה על ציון הקדוש ולפרש שיחתנו שם. וגם נדבר ונשיח בינינו. אולי תאר נקודה הקדושה מזה לזה, ומשם תיסע לברסלב וכבד את תחיה. ותעשה בזה כמה מצוות גדולות, כאשר תבין בעצמך, ומן הסתם תתעכב פה עד אחר שבועות הבאים אלינו לטובה. ואם גם ידידנו רבי אבלי יבוא עמך, מה טוב, ובלבד שיצא תחילה מבית אביו עם זוגתו תחיה, לזון על שולחנו, כאשר דיברתי עמו באמת ותקה. ואפשר יישא עמך גם חתן בני רבי אברהם לב שיחיה. כי גם הוא רוצה להתמהמה באומן איזה ימי הספירה קודם שבועות. והשם ידבח יוליך אותך וחברך בדרך האמת וישר כרצונו הטוב, באופן שנזכה מעתה להתחיל להיות כרצונו הטוב באמת. כי אין לנו שום נחמה על הצרות שעברו עלינו, וינצל לאבא בהחמיו, כי אם זכות וכוח ודברי תורתו ושיחתו הקדושה של אדוננו מורנו ועבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש בברכה. הוא זקנך הקדוש, זכותו יעמוד לך ולנו לכל עציך לעציו הקדושים ולכל עצי שלומנו. זה ינחמנו ממעשינו וכולי. ויש הרבה לדבר, אך תריד נטובה, כעת קודם פסח. והשם ידברכ ייתן לכם ולנו פסח כשר, ונהיה נזהרים ממשהו חמץ ופשיטות, ובפרט מחימוץ המוח במשהו, שזהו עיקר הקדושה. נשמור את המחשבה שבמוח מערעורים ומכל מיני מחשבות רעות ומבולבלות, ולפשט הקמימיות שבלב, לבלי לערער חס ושלום אחר מידותיו ידברכ. רק לידע ולהאמין שכל המאורעות של האדם הכל לטובתו. ולשוב אל השם בכל פעם ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח. ונזכה לשמוח ולגיל ולסיס בחג הפסח הקדוש הזה הבא עלינו לטובה. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי גדולים מעשי השם אשר עשה עמנו בדור הזה. שזכינו להיות בחלקו הקדוש בלי להתנגד עליו חס ושלום חס ושלום. בפרט אתה, ברוך השם, שאתה מיוצא חלציו הקדוש. חלילה לנו מלשכוח חסדיו הנאמנים שעשה עמנו. שגילה לנו הלכות כאלה, עצות עמוקות ונפלאות כאלה, התגלות התורה, התגלות אלוקותו כזה. פרוק חזה גבורתא דמרח. מה אומר מה אדבר כל חד כפו מד המשער בלבי מחויב לומר, נוראות נפלטי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. ולהמשיך שמחה בליבו בכל יום על גודל החסדים והנפלאות שעשה עמנו בזה. בפרט בפסח שמצווה להרבות ולספר ביציאת מצרים, שהעיקר מה שנעשה בכל דור ודור כנ"ל. השם ידבר לזכנו לקיים סיחוב הון לפלאותיו, נגילה ונשמחה בישועתו. דברו אברכם באמת לנצח ומצפה לתשובתכם קל מהרה, וגם אם כבר יצא מהם מכתב אימהות, הזדרזו להשיבני בזריזות על מכתבי זה, למען אדרך להתנהג בעניין נסיעתי לאום הנחר פסח, אם ירצה השם, לעסוק בתיקון הבית המדרש שלנו. ולהשם הישועה, נתן מברסלב. שלום רב לכל אנשי שלומנו הנאהבים והנעימים, לכל אחד ואחד לפי מעלתו הרמה, ובפרט לידידי האישי שבתי כאן נגיד, מורנו רב אב דב ברשיט נורו יאיר, עם שלום בניו יוצא חלציו ויקרים לכל אחד לפי מעלתו, קרנם תרום בכבוד. ולידידי הרבני הנגיד הוותיק מורנו הרב צבי הירש נרו יאיר עם שלום בניו יוצא חלציו יקרים וכל אחד לפי מעלתו שיחיו ובפרט לבנו אביחיל נרו יאיר עם שלום זוגתו ויוצא חלציו שיחיו ואודות הספר תורה תדעו שכבר נגמרה תהילה לכל ולא נשאר רק שלושים עמודים שצריך לכותבם ועל זה מגיע לו סך שישה רובל חדש שנשאר אצל מעלתו כי אני קיבלתי ממעלת כבודו רק חמישים וארבעה רובל חדש חוץ חמישה רובל חדש לבעל מגיע. עוד מגיע ממעלתו אחד רובל חדש בעד נרות, שנתתי לו בחורף הזה, חוץ שכר הכתיבה. גם עלינו השישה רובל על חדש, הנ"ל, הוכרחתי להלוות לו על פסח אחד רובל רוב חדש. על כן מגיע לי ממנו שתי רובל על... חדש, וחמישה רובל חדש ייתן לסופר בעצמו כאשר יבוא לביתו, אם ירצה השם, לגמור ספר תורה בתחילת הקיץ הבא עלינו לטובה. על כן יראה מעלתו לשלוח לי מיד הסך שנרוב על חדש הנעל, ואם שרים ליד רבי אברהם בר שיחיה, ואושלכם לי מיד, ואם ירצה להוסיף, לשלוח לנדבתו הטובה על פסח מה טוב, יהיה כפול מן השמיים. נא לקיים דברי מיד, ואם ירצה השם, נחת ינחת מהספר תורה, וצדקתו תעמוד לעד. ושלום למחותני הוותיק רבי פרץ נאור יאיר, ולרבי אברהם לב נאור יאיר, עם כל יוצא חרציו שיחיו, ונכדתו תחיה, ולחתנו שיחיה. שלום רב לידידי הוותיק הנגיד מורנו הרב יעקב בן רבי צבי נורייה ולכל בני ביתו שיחיו. מהראוי לייחד הדיבור אליו אכן הפנאי מסכים. ויראה לשלוח על הקלויס וגם אליי על יום טוב, והשם ידבך ימציא לו ברכתו בכפליים, אמן כן יהי רצון. ושלום לידידי הרבני מורנו הרב משה מלמד נורייה. אביך וימך ובני ביתך תהילה לקל בחיים ושלום פורסים שלום. מובטחני שבוודאי תעוסק בכל כוחך לטובתי, אך לזרוזי היתר כאמינא. מן הסתם כבר יצא מאתכם איזה מעות אלי, בוודאי יש ויש עדיין לגבות על ידי השתלדות. על כן אל תתעצל בזה כלל, כי השעה צריכה לכך, ובפרט אתה כנ"ל. השם נדבח ירחם ויושיע מהרה, ויגילו וישמחו בשמחת החג הקדוש, ויספרו תהילות השם ונפלאותיו. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח בחסדים. ואומר שלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, נתן הנ"ל. תנ"ד בעזרת השם ידבח יום ב', י"ב ניסן, תרד ברסלב. שלום לבני, חביבי, רבני הוותיק, מורנו, ערב יצחק, שיחיה עם כל יוצאיך לצו שיחיו. עד עתה הייתי עומד ומצפה מאוד למכתבו, וכעת בא מוסרי כתב זה לביתי, מכתבו הטוב, ועמיין גפן לפסח. צועת חן לכם, בפרט מה שזרזת עצמך לשלוח על ידי ציר מיוחד. אשלם השם פעולך אותי עם משכורתך שלמה מאת השם. ותזכה לקבל הפסח הקדוש בקדושה ובטהורה ולהתחדש מעתה, להרגיל עצמך לשכוח לגמרי מה שעבר דנה. רק לעשות עצמו כאינו יודע כלל, במחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו, ותתחזק בכל עוז להחזיק המחשבה בידך, לגנוב עצמו ממחשבות רעות בשבי אל תעשה. ואם חס ושלום אף על פי כן הם מתגברים, יקיים גער חיית קנה לגרור בהם. והעיקר לשמור מחמץ על כל פנים לא יחמיץ את מחשבתו בהם, כמו שכתוב בתורה בחצוצרות סימן ה. Hey. ובפרט עתה בעת הזאת שכל ישראל ואנחנו בתוכה מוסקים לבער החמץ מרשותנו וגבולנו בכל כוחנו. כמו כן אנו צריכים יותר ויותר לבער חימוץ המוח במשהו מגבולנו, בכוח הצדיקי אמת שהם בחינת מצה. דאב דין מצותא בסטרא אחרא דלה יתקרבו למישכנה דקדושה. עד שנזכה על ידי זה לפשט הקמימיות שבלבבינו, עד שנזכה לישרות לב ולשמחה אמיתית. אשרינו שזכינו לשמוע כל זה, ומעט דמעט שזכינו לקיים מזה מה טוב ומה נעים. עיני תמיד אל השם שנזכה לקיים בשלמות כל זה, נגילה מנסמכה בישועתו. והנה מכתבו החיה נפשי מאוד בראותי, כי דברי נכנסים בלבו. ואני מקיים בזה והודעתם לבניך ולבני בניך. מי יתן שבנך ונכדי דוד צבי שיחיה יהיה גם כן רגיל לבוא אלינו, לשמוע ולקבל דברי אלוקים חיים הנובעים מהנחל הנובע מקור חוכמה. אם אפשר שיבוא על ימים האחרונים של פסח בא אלינו לטובה, מה טוב. כי כפי הנשמע קרוב שיהיו אורחים על ימי החג האחרונים, ויהיה גם הוא נמנה עמהם. מי ייתן שנזכה לדבר ולשוח בכל נפלאותיו. רבות עשית אתה, השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אתמול כתבתי לצ'רין שראוי לנו לכל אחד שייתן אל ליבו ויבין כי לא דבר רק הוא מה שזכינו בדור הזה לאור כזה. וכל חד כפומה דמשאי בליבר ראוי לו לומר לעצמו נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. וזמן המנחה הגיע וגם הוכרחתי לכתוב איגרת הרצוף פה לצ'רין על כן אי אפשר להעריך יותר ויערב לכם שמחת החג הקדוש הבא לנו לטובה דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לרב נחמן נכד האדמו"ר ז"ל. אף על פי שאין לי אפילו פריסת שלום ממנו, אף על פי כן אהבתו תקועה בליבי, ואני מחכה לראותו פה בקרוב, והוא לטובתו. נתן, הנ"ל. ושלום לידידי הרבני מורנו הרב יעקב, תשואות חן עליהן גפן ששלח. השם ידבר לזכה אתכם לארבע כוסות של ישועה וגאולה. ולשמוח בישועתו באמת, אמן כן יהי רצון. תנ"ה ברוך השם, יום ב', קדושים, חי למספר בני ישראל, תרד ברסלב. הנותן עוזת תעצומות לעם יחזק ויאמץ את לבבך, אהובי בני חביבי הוותיק הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה, עם כל יוצאיך לצו שיחיו, ובפרט לבנו חביבי נכדי המופלא עביד דוד צבינו הויר. היום קודם תפילת שחרית קיבלתי מכתבך מרבי נחמן רוי יאיר, ובתחילה שימחתני בדבריך, מה שזכית להיות על ציון הקדוש ולשפוך נפשך שם. השומע תפילה שומע הנחה ישמע תפילתך ואנחתך, ויעזריך ויושיעך בכל מה שאתה צריך להיוושח איש קל מהרה, אמן כן יהי רצון. אך אחר כך גדלה צעקתך מאוד עד הנפש, וכבר שמעתי צעקתך הרבה במכתבים הקודמים זה כמה. אך אתה הוספת לפרש מהירות לבך. השם ידבח ירחם ויושיע. ומה אעשה לך, בני חביבי, כי אנו מחויבים להאמין כי צדיק השם בכל דרכיו. ואם זה בעצמו צעקתך, מה שהשם הצדיק ואתה חייב רחמני לצלן, כבר הקדים להודיע לנו ריבוי הרחמיו וצדקתו עד אין חקר. אשר אני ערב לך, שגם אתה בכלל הרחמים, ובוודאי לא יעזבך השם ידבח. כי יש לנו אב זקן שבזקנים, סבא דה סבין. ויש לנו ויש לנו על מי לסמוך באלמא דן ובאלמא דאתה, לעולמי עד ולנצח נצחים. ותדע ותאמין שכל מה שעובר עליך כבר עבר על כמה וכמה צדיקים גדולים וכשרים. כאשר שמעתי מפיו הקדוש מעשיות נוראות בעניין זה, שאי אפשר לבערם על פני השדה. וגם עתה עוברים יותר ויותר מזה על כמה וכמה, ויש בזה כמה בחינות. צדיקים ורשעים גדולים וקטנים ובינונים. והעיקר המרירות על אותם שהם בחינת בינונים נגד העולם, כגון ענן וכגון אתה, שאיכשהו אין אתה בכלל רשעים חס ושלום, ולא בכלל צדיקים, רק בכלל בינונים, שגם בהם יש אלפים ורבבות מדרגות עד אין מספר. ומה שנעשה עם כל אחד ואחד בכל יום ויום אי אפשר לשער ולספר. וכמה וכמה שקעו אחמנא ליצלן על ידי זה שאין להם מי לחזקם באמת, ואי אפשר לבאר ולדע מה שנעשה בזה עם כל אחד ואחד. וזה כל התגברות המחלוקת שעל האוחזים בשמו ובדרכיו הקדושים, כי מתגרים בהם מאוד מאוד על שעדיין הם חותרים ומקווים ומתייגעים לצאת משטף מים רבים, המתגברים עליהם בכל פעם, כמו שכתוב, שבוני כמים כל היום הקיפו על היחד. טבעתי בבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים וכו'. וכן בהרבה פסוקים. ומה נשיב להשם כל תגמולי עלינו שזכינו לקבל את דבריו הקדושים, שהם יכולים להחיות גם אותך, והגרועים ממך הרבה יותר ויותר. לולי השם שהיה לנו בעניין זה כבר עבדנו בעוניינו, לולי השם עזרת לי וכו'. ותדע בני חביבי, שריבוי הפחד והבעלה והמרה שחורה שיש לך מרעיוניך ובלבוליך זה בעצמו מחזק חס ושלום את הבלבולים והרעיונים רעים, כמו שכתוב בספריו הקדושים, בפרט בס, בסימן ע"ב ובליקוטת עניינה בסימן מ"ט, נ"א, נ"ב, נ"ג, נ"ד. אריין שם היטב, שמבואר כמה פעמים שאין צריכין לחזור פניו אליהם רק לבלי להסתכל עליהם כלל. ואם אף על פי כן נדמה לך שהם עומדים מסביבך ולא יתנו השב רוחך, אף על פי כן אתה חזק ואמץ לומר דברי תורה ותפילה או עסק משא ומתן וכרצה, ואל תסתכל לאחוריך כלל. והעיקר שאל תירא ואל תפחד כלל. כי השם ממך, כמו שאמר אדוננו מורנו רבנו ז"ל, שצריכים לעבור על גשר צר בזה העולם, והעיקר שלא יפחד. והעיקר העולה על הכל, הוא כוח גדול של אדוננו מורנו רבנו ז"ל, אשר זכית לבלי להיות מתנגד אליו, אף גם להיות על ציון הקדוש שלו, בפרט בימי ראש השנה, בתוך כלל אנשיו. מי יתן שגם בניך וכל יציך לציך יהיו נמנים עם הקיבוץ הקדוש הנקרא על שמו הקדוש ז"ל. ותהילה לקרל יש לך במה לבלות היום בשלושה תפילות ביום, בלימוד שולחן ערוך ותנ"ך ושאר ספרים קדושים אם יהיה לך פנאי. ובפרט ספרי אדוננו מור... מורנו ורבנו ז"ל, ומה שזכינו לחדש ולבאר בהם. הפוך בהם והפוך בהם וסיבוב לב בהם ומהם לא תזוע שאין לך מידה טובה מהם. ובכל עת שאני כותב מה שהשם מטבח עוזר לי, לוויה בתורתו הקדושה, באה על דעתי שזאת השיחה הצר... נצרך לך מאוד. בתהילה לקל יש לך הרבה מהם בדפוס ובכתב, ועוד תוכל לקבל אצלנו חדשות בעזרת השם מטבח. וגם אתה צריך לעסוק במשא ומתן, וטוב תורה עם דרך ארץ, שגיעת שניהם אשכחת עוון. עשה ממך יגון ואנחה בכל כוחך, ובטח בחסדי השם כי הכל יתהפך לטובה. ותקיים ששון ושמחה ישיגו מנסו יגון מהנחה, לחטוף היגון מהנחה די כאל תוך השמחה, לומר בליבו כל מה שאני גרוע יותר אצלי חס ושלום, יש לי לשמוח יותר ויותר באמת, על שאף על פי כן איני מתנגד עליו, ואני נקרא אל שמו זיכרונו לברכה, ובכלל הקיבוץ הקדוש שלו וכולי. ויתר מזה אין פני להעריך, דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ובכל זאת רק שמחה